A fost odată un tăietor de lemne tare nevoiaș Care trăia împreună cu nevasta și cu cele trei fete ale lor Într-un bordei, la marginea unui codru Pe unde arare or ori călca picior de om Și într-o dimineață, înainte de a pleca la lucru Tăietorul de lemne îi spuse nevestii sale Astăzi am să vin acasă abia pe înserat Trimiti-mi rogute la amează pe fata cea mare cu merind din păduri minter nu mai prididesc cu treaba Dar bine bărbate, fata nu cunoaște poticile pădurii Cum o să găsească ea drum? Ei, lasă nu te temi Ca să nu se rătăcească, am să iau punga asta cu mei Și am să presar în urma mea semințele Bine te gândit Ei, nevastă, de acum am plecat Mergi cu bine. Când ziua era în toi și soarele strălucea în înaltul cerului Fata cea mai mare porni la drum cu merinde pentru tatăl său Bătuia pădurea în lung și în lat Cercetă fiecare potecă Dar meiul dispăruse de parcă nici n-ar fi fost Pasămite, vrăviile, ciocârliile, cintezoi, mievelele și scatini ciugulisele toate boabele și fata se rătăci Păi Nu văd nici urmă de semințe de mei Pe unde s-o pornesc? Încotru să mă mai îndrept Să iau pe poteca asta a, Nici pe aici nu sunt semințe. Soarele a ajuns la apus de când tot umblu. Cum s-a întunecat de pinele. Ce mă fac? Nu mai văd nimic! Mi-e frică! Acolo în departare parcă sclipește ceva. O lumină. O fereastră luminată. Acolo trebuie să locuiască oameni. Poate s-ar îndura să-mi dea adăpost peste noapte. nu să aibă o căsuță. Fata s-a apropiat de fereastră și a privit cu teamă înăuntru Ia uite, un bătrân, ce păr albare și ce barbă lungă Și în colț lângă fadră, uite-o căinușe și un cocoșel Și mai încolo, o vițică bălțată Bătrânul pare atât de plâng, am să-l rog să mă găstuiască Intră, intră Bună seara Bună să-ți fie inima, fată frumoasă M-am rătăcit în pădure și aș voi să mă găzduiți în noaptea asta Așa vă să zic, te-ai rătăcit Și vrei să rămâi aici peste noapte și Să vedem ce zic și animalele mele Găinușcă bălăușcă, cocoșel frumușel Și tu vițică bălțată Răspundeți fetei îndată. Bucuroș de voi, cocurbe laș Rămâi fata moșului. Du-te în bucătărie și gătește-ne ceva pentru cină. Fata găsind bucătărie tot ce trebuia și găti o mâncare bună. Aduse apoi la masă o strachină plină vârf cu bucate se așeză lângă bătrânul cel albit de ani și mâncă... Până ce se sătură. Dar la găinușă, la cocoșel și la vițica bălțată Nici nu se gândi Oh ce foame mi-a fost Uf, A obosit. N-aveți pe aici un pat să mă culc? Alcinați, ai cinat ce-ai bluut? Pe noi n-ai uitat? cate ți dar singurul loc de culcat Urca scara asta și o să dai două daie cu două paturi Așterni pe ele cerceafuri curate Fata urcă treptele și după ce scutură paturile și le primeni, Se întinse într-unul din ele și, fără să-l mai aștepte pe bătrân, a dormi. Dar nu trecu mult și veni bătrânul Lumină fața fetei cu lumânare și clătină din cap când văzu că fata doarme adânc, deschise o ușiță tainică în podea și îi dădu drumul în pifniță În vremea asta, tăietorul de lemne, după ce așteptase în zadar pe fata lui cea mai mare să-i aducă de mâncare, se întoarse acasă Bine, nevastă, așa ne-a fost vorba, mă las să flămânzesc toată ziua Vai de mine, bărbat, nu scu nimic vinovat! Fata a plecat cu mâncarea când soarele ajunsese sus pe cer. Cum n-a ajuns până la tine? O, eu pior fi fugit ocii după flori, ori după smiorișuri și s-o fi rătăcit. Se va întoarce, ea n-ai grijă. A doua zi, tăietorul de lemne se sculă înainte de revărsatul zorilor și porni în pădure după ce îi spusese nevestei sale să-i trimită mâncarea prin fata cea de-a doua. De data aceasta, luă cu el o pungă cu boabe de linte. Dar păsările codrului ciuguliră și aceste boabe și fata cea de-a doua pierdu drumul, oprinse noaptea în pădure și se pomeni și ea la ușa bătrânului. Și se petrecură toate ca și cu o seară înainte. într a treia dimineață, tăietorul de lemne îi spuse din nou nevestii sale. Astăzi să mi -a trimis pe fata cea mai mică cu mâncarea. Bună și ascultătoare cum e, va ține drumul drept, nu ca surorul ei care zburdă ca bondari. Bine, omule, vrei să-mi pierd și copilul cel mai drag? Mm, fii, fi, fără grijă, ea nu o să se rătăcească. E cea mai cuminte dintre fetele noastre. Dar cum crezi că va cunoaște drumul? De data asta am să iau boabe de mazăre ca să le presar pe poteca din păduri. Sunt mai mari ca cele de linde și îi vor arăta mai bine calea. Pe la amiază, fata cea mai mică ajunse în inima pădurii. Dar, ca și surorile ei, nu găsit drumul. Soarele a atât de mult și eu tot n-am găsit poteca cea bună. Pietor tata a răpta de foame din prigina mea și maicuța o să că nu mai într-un plâns dacă nu mă mai întorc nici eu. Mi-e s-a înoptat de-a binelea și ce întuneric s-a făcut. Dar ce văd? Parcă e o lumină. Tata, o găsuță! Intră! Bună seara Bună să-ți fie inima fată frumoasă Ce vânt te aduce la ceasul acesta târziu Dragă moșule, te rog, fii bun și găzduiește-mă noaptea asta Am rătăcit drumul în pădure Duceam de mâncare tatălui meu Care taie lemne în capătul celălalt al codrului Și am rătăcit drumul Poate mâine vei avea bunătatea să-mi arăți calea de întoarcere. Ce zici, moșule bun? Mă căstuiești? Eu te primesc cu drag Dar trebuie mai întâi să aflu Ce cred despre asta animalele mele Găinușcă, bălănușcă Cocoșel, frumușel Și tu, vițică bălțată Răspundeți fetei îndată Bucurează! Vă mulțumesc, vă mulțumesc din suflet Și ție, găinușcă, ce frumoasă ești Și ție, cocoșel Ia uite ce penelucitoare ai <râng> Și ție sunt recunoscătoare Vițică băi sată <râng> Ți-o fi foame Fata moșului Nu te iute în bucătărie Și gătiște ceva Bună. Cred că o să-ți placă Îți doresc poftă bună Mulțumesc Da. Ce faci, fata moșului? Nu mănânci Nu ți foame? Foame mie, cum să nu Dar eu să mă satur și bietele animale Să nu capete nimic Mai întâi să le pun și lor ceva de mâncare Și pe urmă m aș așeza și eu la masă Pentru tine, găinușcă Și pentru tine, cocoșelule Iată niște boabe de ors Iar pentru tine, dragă vicelușă Un braț bun de fân cu miros dulce parfumat Mâncați și vă săturați Iată și apă proaspătă și rece din fântână Așa Acum am terminat, pot să mănânc și eu După o vreme, fata spuse Moșule, tare mi-e somn Arată mânt să-mi aștern și eu un culcuș Găinușcă, bălănușcă, cocoșel, frumușel Și tu, vițică pălțată, răspundeți răspundeți fetii îndată Cu e mâncat, de o dat Te gândi la fiecare, bună la culcare Să mergem așadar la culcare, fata mea Să s-a asta. Sășteam și chiar furile. Gata. Acum poți să te culci, dragă moșule. Mulțumesc, fetițo. Noapte bună. Noapte bună. Acum să mă culc și eu. Ce bun e moșul. Mm -hmm. Am dormit. Ah, Dar ce îmi vă ochii, ce sale mare și totul, totul este de aur, pereții smălțiți cu flori de aur și patul, patul e de filteș și în e de catifea purpurie, iar acolo pe scaun o pereche de pantofi brădați cu margaritare. Seară m-am culcat într-o taie mică și sărac. Visez de bună seama? Bună dimineața, stăpână! Nu, nu visez. Așteptăm poruncile tale. Haide mine, vedeți-vă de treabă. Mă scol numai decât să gătesc bătrânului mâncare și să-mi hrănesc găinușa, cocoșelul și vițica. Poate lovi foame. Bătrânul s-o fisculat de mult și eu mai zăbovesc în pat ca o leneș. Un fi! În acea clipă intră în sala aurită un tânăr chipeș care se apropie de fată. Eu sunt cel pe care-l aștept Sunt fiu de crai O vrăjitoare m-a blestemat să trăiesc în casa din pădure Sub chipul unui om bătrân Nimănui nu-i s-a îngăduit să mă însoțească În afară de cei trei servitori care au luat unul în pățișare de găinușe Altul de cocoșel și altul de vițică bălțată Și mi-era dat să rămân sub puterea blestemului Până ce s-ar fi evit o ființă atât de inimoasă Încât bunătatea ei să se reverse nu numai asupra oamenilor Ci și asupra animalelor Tu ai fost aceea care în miez de noapte ne-ai izbăvit prin bunătatea ta Și casa veche din pădure s-a prefăcut iarăși în palatul meu împărătesc Mărite Crai, dar unde sunt cele două surori ale mele? Pentru lipsa lor de bunătate față de sărmanele animale Le-am închis în pifniță și-au primit pedepsa rogă te să-l Bine, îți voi îndeplini dorința. Voi da poruncă să fie slobozite. Iar voi, cei trei slujitori credincioși ai mei, mergeți de-i poftiți pe tatăl și pe mama acestei fete la nunta noastră și dați de veste lumii că vinele învinge întotdeauna răul.